Ti kaulah ujian hatiku. Oh yeah. Aneng nanti kau wajang hatiku. Oh lah Aneng nanti siang malam selalu kuringgudu. Oh ya. Yeah. Aneng nanti sampai mati aku cintakan. Ada eh, ada ada eh, ada ada eh. Ada ada. Jamu jamu. Aca, aca, jamu, aca, jamu. E. jamu jamu. Ada ada. Ada ada eh. Ada ada. Kenapa sih kan dia caca eh? Orang lagi enak enak, datang datang ganggu. Bawa ayam lagi. Bawa ayam. Pak RT, Bang Bapak, Bu Endaus, lihat dong ayam nyanjum. Aduh, aduh, aduh. aduh, aduh.